Kotzak desekreti abadu. Bekusenia. De Ozan <hazitzen> zerki <hazitzen> egin behar ez biztan da, eh? Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Zinema! Zinema! zen showin eta telin moduak kontatzeko ez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 euskara eta generoak batu ditu idoia torregarai usurbildarra eta mirari martiarena oihartzorra bakean dagoenari bakean utzi edo haiek erraten duten gisan pakian donai pakian utzi izeneko bakarrizketarekin herri-herri dabile bikotea eta ibilbidea hasi besterik ez dute egin oraindik oholtzainitz dituzte betetzeko Besteak irriarazteko norbere burua barre egiten jakitea garrantzitsua dela dioten beti ere, pertsona gutxietxi gabe. Ez urkoa eta ez norbera. Humorearen marra gorriare oso fina omen da, Gainera, bagurekin ditugu Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai. Ni Mirari Martiarena iraola naiz, bero-bero abildua zutangaude.euz Idoia Torregarai Marti janaiz eta humore sale porrokatua. Sarrerakoak. Idoia ezagutu nunetik beti esatet ez, umore bikiak gehala, beti gogua izan dugu horrelako zer egiteko. Izar guztiak galako konstelazio bat osatu dute. Ez dakit pakian edo pakian ez daño. <laughs> pakian ez da gura, Bakean dagoena, bakean utzi. Ikusgarriarekin, herri herri dabiltza, mirari martiarena eta Idoia torregarai, gipuzkoarrak. Gurekin dugu estudioan mirari, zer moduz? Ongi, ongi, eskerrik asko, gomitagatik. Eta telefonoaren e, beste aldean, usurbildik, okerrez ok banaiz, e, idoi atorregarai? Bai, alaxe da, gaitxe guztiai. Beraz, e, zuek elkartu zarete, sormenak elkartu zaituzte, irakurri dugu ere, umore bikiak zaretela eta e, monologoak eskaintzen ari zarete, e, erri -zerri. Bai, orain artean bakarra, bueno, irugar, iru egin ditugu, beraz, orain diken erriz zerrega esatea gehiegi izango litzateke, baina, bai, alaxe gabiltza eta, eta horrelaxe, segina egen nuke. Beraz, izen burua, jarri diozue bakean dagoenari, bakean utzi eta zuek zerkelkartu zaituzte. Bake gehiegi zenuten inguruan edo? <risa> <risa> <risa> Ez, ba, bueno, batu gaitu, irukote batek, alde batetik da euskara? Estetikan da generoa eta idugarrena humorea, idu elementu aiek batu gaitxut, eta azpaldian ba, nahi genuen horrelako zerbait egin, eitz eiten genuen, ba, elkarrekin humorezko zerbait egitearen, bueno, beharra zero nahiak zutxienet, eta azkenean, ba, bueno, e, atera da, atera da aukera, e, txampa hartu du, eta, eta badirudi, ba, ez dakit herri-zerri, baina bueno, behintzat, saio batzuk egiteko prestutasun guztia badaukagu. Horren testeguz zer horri izan zinen haitzi behar, ama polamorea saioan idoia gonbidatu genuenean, aurreko ba, gonbidatuak utzizion galdere izan zen, ez? E, zer, gertat, zer geratzen zaizu oraindik egiteko? Eta idoiak erantzun zuen mirariekin monologo bat. Eta bueno, ba, saio hortatik eta lehendik dik ere ba genituen ideietatik jaio da. hau, Eta gogotxu gaude, gogotxu gaude, kitxeko. Beraz, humoreak, generoak eta Euskarak elkartu zaituzte eta egia da Euskaldunok ikasibar dugula geure buruaz, barra egiten, geure kulturaz ere zergaitik ez, geure e, ohituretaz, hori e, ongi hartua izaten da, e, alegia? Barra egitea, batzutan e, mingarria e, izaten baita eraso bezala hartu izan daiteke humorearen marra infina izaten da, baina jendeari gustatzen zaio, eta, eta nik ustud, bizitzen aurrera egiteko ere motorgarrantzitsua dela umorea eta norbere buruari barre egitea. Hain, justu, eidoya, e, aipatzen da, e, bat, ez dakit, barrea arazteko ere jakin behar dela norbere buruaz, barre egiten, harik hori zaila da? Beno, e, hori dena bezala, praktikak ematen ditu, nireki aipatzen dut, ba, egunero norbait ez korrika edo gite malimadukoiro le gite malimaduko ba gorputza jaindu ta ukiko orula za eta umorearekin ere berdin bezatzen, da ezatzen ere, umorearere gero eta gehiago praktikatu, gero eta erresago e, egiten da eta norberaz barrente malimaduzu ta ohitura hori hartzen malimaduzu ere ba askoz ere erresago irukiko zera baita ere gero urrengorak aurrean daukazuneran hemen ere zaiz bai ezinbestekoa da umorea egiteko jendearen aurrean ere jartzeko eta bestela ere bizitan aurre egiteko norbera guruak E, barregiten ikastea, mm -hmm. bai, horzo garantitua da. Horrek eztu du esan nahi e, norbere burua gutxi estea denik, e, barregitea, ez? E, batzuetan badirudi hori dela eta ez da hori inondik inore ere, egoera baten aurrean, ba, umore puntu hori ateratzea baldin baduzu, ba, ez da, e, egoera hori aintzaila bihurtzen. Baduzte aurkezten bideo bat eta horre aipatzen duzu adibidez euskaraz onomatopeiak oso gaizki e, erabiltzen ditugula e, galdera bat adibidez e, txakurrak ez du gau gau egiten ez euskaraz nola egiten du Ba txakurrak lirari oi zuria bai, zaunka egiten du beraz zaunk zaunk egiten du Ala esan beharko Baida. genuke eta Bonda, e, e... Kontura... Ba, da kultura hori da kultura txinera ba azkenean herberetatiken ere ba azkinean, Eh, asko jasotzen dugula eta batzutan uñerrizko ez dakizkigula eta oieitako bat, eta bai, bai, bai saioan haipatzen dituguna dia, ba, euskal ono madropeak eta argalako eh, ikastero trinko bat egin dugu, eta kaso horretan bat txakurraren arte ba ikastenu egiten duela. Txakurrak beraz ez da unzauk eta horren aritik pentsatzen dut hainbat eh, animalia Hai. ere. Eh, ez ditugu aurreratuko baina bai. <laughs> Hainpatzen dituzuela. Euskerazko polita dan, da Bina, eta dano dakiu euskera Baina kontuatu gea mileritabiloak onomatopeiak ez ditugolez hautzen. Gure aur gure etorkizunarekin, onomatopeiak animalinak ez ditua ez hautzen. Wau, wau. Gaizki. Oso gaiskimirarez. Txakur euskalduende ditu zanku. Eh, oso neurtua duzuen norke zer esan edo txanda ibili behar beharduzue bata besteari. <risa> <risa> ba, utzi ezkero eta prestatu gabeko zerbait izango balitz, bai, eh txanda hartu ezinik ibiliko ginateke. <risa> Baina ez eh, ongi prestatua dugu bakoitzak eh, zea tal edo zen gai landuko dituen eta beraz bakoitzak bere txandak ditu horrek ez nahi bata besteari ekarpenik egiten ez diegunik momentuan ba batekotasunik ez duenik baina bai normalean beintzat eh, egitura oso finkatua du emanaldiak Nunen saiatzen duzu edo eh, ez da behar Entsaiatu ba, ba. hari usurbilen egi eh, doa Horria da Usurbileng, Usurbileng gelditzen e, eta bertan, bertan egiten eiteko gure elsaioaz bai. Gustora. Usurbil izan da Sormenaren herria. <laughs> <laughs> bueno, hoy en ese eta escala herria nikusten de Sormena ondo banatuta dago la, edo zeintzokotan, edo zeintzokitan e, Sormena eta umorea ere badago esango nuke. Baino kasu honetan ba gure bizitzaak eta praktikotasunari begira ba urdullen gelditzen dira. Eta zuek emakume bestla oltza gainan, e, nola sentitzen zaraitez, ez, baita ohikoa ez, umoreak elkartuta, bi emakume e, beren buruazeta eta beste makontuz e, barre egitera igotzea. Bueno, e, guk modu naturalean e, bizi izan dugu hori. E, nik behintzat e, bai, bertxotan bere garaian ibili dintzen eta, eta bueno, ez nion horri hagean hainbeste e, bultarik ematen. Bai, e, garrantzitsu iruditzen zaidela emakumeak holtzan e, egotea eta kasunetan e, umoreari loturik, ez? E, erreferentziak edo erreferenteak ez ditugulako hainbeste. E, gu eskatuz inorri eskolak ematera, ez, ez gara inoren e, bueno, esateko ideia eta mirari hemendik aurrera euskal er, e, emakume, umore egile referentziak izango dira, horrelak ere eskatuz e, esatera, baina bai garrantzitsu eruditzen zaigu eta niri behintzat ala iruditzen zait, ba, bueno, ba, behar direla e, plazak ba, emakumeen zait, eta emakumeen edo emakumeen gaiei buruz, hitz e, egiteko, eta guk hori egiten dugu. Zuek ez eztu zue erreferente e, hori e, izan nahi, baina baditu zue erreferente batzuk, segurazki. Bai, bai, bai. zelantzare gana, e, izan ere, alde batetik, bai, nik bai, urkaren badaude, e, nik usen dut, antzerki, antzerki gintzan, ezta, bakontxu odriozolatik anasita, edo, Eh, gaur eguma haitzei bergarmendi izan dertikena, edo nintzen beita izan dertik ezkena, han ikusen dut eh, paper hori oso ondo jokatzen dela gure eta taibidela beraien uh -huh. e referentziak eta beste asko baktorea batzizere bat, bat bantzerti gintan, humore asko egindalako dalako Eta gu, ez, eh, mirarik esan duna, ez da, ez gatoz elguru lehentasunezko elguru horrekin, Baina bada, en, kezkatzen gaitxun gautuat edo landuneko du nahiko genukeen gautua. Dizan ere, lehen dengo elburua da e, ondo pasatzea, ondo pasaraztea, horri irainera e, genbea da hitz eman ima zailo ba, e, ikusen ditzula, naturaltasunez, biemakume, humoreak euskeraz egite, ba, ba asko sobeto. E, ez da lehen elburua, baino bada, hor azpian edo baitaren lan du nahiko genukeen gaila. Lan euskeraz egitea benetan garrantzitsua da. Lan eskaintza bat ikusi nuen, Euskeraz badin badakizu, hitzjari handikoa bazara eta ahots leguna baduzu, lan lanpostu hau zurea da. Bustana gixatua. Euskeraz badakit? Baita, naizta oihartzuarrez izan. Momentu ziru emanaldi egin dituzue, baina bestein inbeste in beste eta gehiago lotuak dituzue eta e, lotuko dituzue laster ere. Baduzue erritorik edo kolore gustokorik edo olza gainera igotzeko jazten duzuena edo egiten mm -hmm. duzuena? Ba, e, idoiak e, lehenengo eman aldi horretarako zurbilen e, Euskararen egunerako egin genuenerako esan zen, nik e, jaka gorria e, bai. jantziko dut, eta, bueno, ba, nik esan nuen, ba, nik jaka beltza, baina azpiko kamixeta edo gorria eta berak e, alde erantziz, beraz gorri beltz hori badugu. Eta, bai. eta nik Espainiak e, gorriz pintatzen dut, ikdoiak zure, bai ezta? Ni gultzio, ni, ni brilio, ematen, Bye. eto da. Ni <tipen> gila pizta bat eta neikoa horrekin. Baina da, bai bentsa eta bai gorria, gorria zindarra, ematen, du no, nik ustean da, ega, holzara, ioteko, animatuteakoteko, gorria badala, kolore e, indartxu bat, poliz bat, eta bentsa berriz, ba, bueno, horrekin da baitare jazteko, eta horretan estresa eh no ez dago, este tipo nahi keredunai, este ez erori eta horrela ja erabakita asko lasaiago gelditzen dela. Mm -hmm. Agian ez duzu denborarik hartu edo ez duzu oraindik nahi, baina hau hasi besterik eh, ez da egin. Oraingo bi oraingo eskuartean duzuen proiektua beintzat eh, biharko bi hartegunari begira jarrizarete. Ba, oraingoz eh, momentuan momentukoa, ez? Eh? Abenduan eh, sortu genuenean eh, emankizguna, ba ogozkeratu ginen eta ba gustora ibiliko ginatekeela ba, Euskal Herrian barrena emankizuna eskaintzen eta bueno ba, izketan hasi ginen eta ba lankura jo genuen e, lanku kultur zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa da eta ba, beraiek baieskoa emantzi guten emanaldi ikusi ga eta, <risa> eta eta hori apostu hondia da ez e, gure ekiko egindutena Eta horrein bueno, ikusi dute, e, lasaia boberatu dira, aurretik ere konfiantza bat zuten, e, baina... baina bueno, eta emanaldi batzuk e, atera dira, altzon egin genuen e, aurre estrenaldia. Eta ondotik kan, ba, bueno, lehenengo esango dugu estrenua, ba, elizondon e, dugula, martxearen lauan, arizkunenea kulturetxean, eta urtekan kan, ba, beste batzuk ere atera dira. Hore esan dugu, martxearen bederatzean, martxearen hamaikandonezte ben, Eta, bueno, e, zizurkilean ere bai, apirilerako. apirilerako eta ernanitikan ere hor txedabiltze, una finkatu nahian, beraz. Bueno, inorke kuriositatea baldin badu esango dugu lanku.eusen bidez badagoela okera e, zuekin harremanetan e, e, jartzeko, nik e, galdera bat nuke e, bukatzeko titulua nundik atela dozue bakean dagoen ari bakean utzi <hazurra> idoiak. <hazurra> <hazurra> Bai, hibitzu ditegu e, bai, ma, baita ere e, esamonle, e, bueno, asko, joko asko, no, ez esakeen esamonle batzela, alde bat etikak, ba, bueno, bada, e, sinisen dugulako batzutan, bat gauzak bakian utzi berdiala edo, haitest ere, ez diela astu behar, baina bezalde eta bat ez dira ortik handikoa eta ba, nahi gai batzuk ez ditsugunak bakian utzi nahi. Eta bizka jendeari, e, buruari eragiteko gogoz, ateratzen gara holtara, eta azken zinean, E, bat tituloak justu nahi dugunaren kontrakoa. Eta ez dugula nahi pakean utzi, bat ere, pentsatzea hor jendea gelditu da dira e, run-run batekin edo lako pentsakizun batekin, eta horrek balio bali madu zerbaitan datzeko, behon ba, behir berak eztu du ez derre esaten, baina dena esaten du. Hori bai, ez, e, ez du hagean e, labur biltzen e, eman kontatzen duguna, Baina baina laburbiltzen du era berean kontatu nahi duguna edo egin nahi duguna. Eta taburik gabe igotzen zarete alegia umorea bere osotasunean e, hartuta edo badago gairen bat e, ba, euskararen bueltan edo generoaren e, bueltan momentu ze arriskutzutzat jotzen duzuena jorratzeko. Kanpoan utzi ditugun gaiak izan dira denbora faltagatik. Ador. Alegia emankizuna ordu eta bost minutukoa da eta hortik aurrera ez genuen askoz gehiago luzatu nahi. Beraz horregatik geratu dira kanpo, e, ez e, zentsurari e, jarri dugulako. Bueno, ba, zer gehiago dira. gaitu nahi duzu? Gabri, es mi gusten de cambiar y cambio aondo pasatzeko press gaudela, aondo pasatzeko ere bai eh gilezan gogotxu gaudela eta norbaitik ba, bueno, bai elkarte edo elrika edo ba zer bai desbergina ere nahiko alu ba honetan bueno, bakean dagona, bakean utzi ikusten eta aukera politika dela e, parte hon bat eta barre batzu egiteko Ba esker bikote zorte on ta espero dugu ba zergetik ez lapurdin xiberuan edo basen nafarroan ere zuen emanaldi bate ikuste edo gehiago? Baia ala den eskerrik askait zer gilezken Ni mirar iraola naiz, bero-bero-abildua-sutan-gaude.euz Idoia torregara imartija naiz, eta umore sale porrokatua. Sarrerakoak. Idoia zagutu nunetik han beti satetez, e, umore bikiak behala. Beti gogua izan dugu horrelako zer egiteko. Izar guztiak galako konstelazio bat osatu dute. Ez dakit pakian edo pakian ez <laughs> Pakian ez da, ino er, emateko. Ez ala ez da gazia, ez da itxasten Kalatxoririk ez da, kalak bakarrik Zure Espainian itxasuan, zure Espainian itxasuan Zure Espainian itxasuan, kulunkan dantzan Lo arte kon unke Suraskuen valantan Dasu der papa re an Biotza emsute an Taupada bakoitzean moteltzen ditu susegundoa Lenbora sta gelditzen Txula, ez diota beldurrik zurea helboan zartzeari Ura ez da gardena abeteta Kresal ez da eta dakazure gorpuzetik altzen di Atxiki bat bertan, atxelen hartzeko mundu honetaz, enauten katzen marek ez da korronte. ta 14. urtean om diskoa kaleratu eta oraingo eh, Eason izeneko lanarekin heldu zaigu Izaro Andres bizkaitarra lehen lanaren arrakastak gain hartu izan dio diola aitortuaren grabaketa unean beintzat eh, estudioan dantza egin duela azpimarratu du gogoz eta ilusioz egin baitula naztun dugun kantuari zure espainen itxasoan izenburuan jarri dio beraz jakizue atsegin baduzu eskuragarri duzuela Jada ba EAzon izena duene. lana eta eskura izanen duguna laster Bilbon gauzatuko den loraldia. Festivala da martxoaren bostetik hogeita seiira burutuko da ehun eta hogei sortzaile bainan gehiago izanen ditu laugarrenne edizizioek eta hogeita hamar ikuskizun eskainiko dituzte. Leloa, lau sormen haizetara. Eta jakizuet artean izanen direla, Txominegi, Xabi Zeberio eta Michelle Duko, baita Alaia Philips Duko ere, Antxon Abadia dublinetik hendaiara agerraldiarekin, patxo teieriak egindu gidoia eta oier da, zuzendaria. Txominegi aktore lapurtarrak Antxon Abadiaren, Arima hartu eta esploratzaile, geografo, astronomo eta kulturgilaren baloreak ekarriko ditu, aula gainera. Bakarrizketa hau, erran bezala, patxo teieriak idatzi zuen, loraldiaren lehen ediziorako, bimila eta bost, garren urtean. Orain, moldaketa berria, Dakarte, idazlearekin batera, estenan, ba, iru musikariak, eh? izanen dira, Xabi Zeberio, Michel Duko eta Alaia Philipsen Duko. Musikak Antzezlanaren soniu bandan gidatuko du Irlanda, Brasil, Etiopia, Paris, Suberoa, ere muetatik. Eh? Abiatuz, loraldiaren produkts propi honetan ezinbestekoa da Metro eta Ximej Antzerki taldeen eh, elkarlana hala azpimarratu dute beintzat aurkezpenean. Eta hau esanik e Gatibu taldearekin agurtzen gara ostirala lontan, Azparnen txatxolan izanen eh, baita taldea kontzertua eskaintzen tarekin eh, batera Gapeluthek eta DJ Bulek ere parte hartuko duten noski beti ere eta festivalak antolatzen duen hitzorduen karietara. Honekin gelditzen gara berazek eh? gaurkoz gati burekin. gin goan haske sentitza zure haspie busti busti jet dagotantago ebigbera gustaritzen zen gasteizen pardi pardi jausten diren.